Irakasle euskaldunak eskaz dira, hori da behin eta berriz zateratzen dena Irakasle postuak irekitzen ez direla azpimarratzen delarik. 2012-an konkurtsoko amabi postutatik bete ziren. 2012-an amabi postutatik 6 eta 2012-an azpian postutatik iru. Akitania berria, euskal autonomia erkidegoa eta nafarroa euroeskualdeak proiektu berri batez du beraz martxan, mugaren bi aldetako magisteritzako ikasleak Irakasle elebidunak bihurtzeko. Miren dobaran hizkuntza politikarako autonomia erkidegoko sailburu ordearekin, mintzatu gira, baina lehenik beinatarra bit Euskararen erakunde publikoko presidentearekin. Begada behar bat, gure uh, eskoletan uh, lagasli behartia, Eta, behaz, zein gizartia, bai, da, gizartian, baiet, gero eta gehiago sartzen da, eleberi dutasuna eta beharkotu behaz, agazoak konpon dut, hori bide bat da, bat beste bat zure, behin hori, uste dut, bide pulita dena, zein da, ah, ahreman naetan ahazten gitu behaz, bai euskadi, naparrak, eta iperaldeak denak proietu baten inguruan hori pulitata. Konkretuki, zer da proiektua, zer izanen da? Izanen da, beraz uh, Bolondrex izan behar da. Beraz, uh, bai emengo Bolondrex-drexak duagintira beraz egualderat uh, formakuntza eskuara, formakuntzaten segitzeko, baina bai egualdean Han baitira behaz uh, osoki eskaldunak uh, tirinak, eta behinan uh, konkurtsuan pasarazteko, uh, ez tirina behaz uh, aski uh, askar, behaz frantzisean. Uh, hek uh, urteat bort dugu dute Eh? universitatian eh, francesaren ikasteko eta gero eh, bigiaren uktia eh, pasatuko dute, konkurtsuaren pasatzeko eta beaz, gero eh, frances-konkurtsua pasatuko dute, beaz, eh, gure eskoletan eh, baimenan ukaiteko. Usta dut oso oso erakargarria dela, ez da? programa pentsatu laguarren maian, magisteritza ikasten ari den batentzako zelako aukera pare gabea den. Dainera, bueno, gure Euskal Herriko beste hizkuntza bat, eh, ikasiko du, Frantsesa, Mazterra egingo du, aukerak izango ditu, hemen gopozaketetan eta etxetik urbil, zori gaztentzako garrantzitsua da, lan egiteko eta guretzako ikaragarria da. Sendotzen dituelako, gure arteko horremanak, bide bat zabaltzen du eta horretan animatu nahi ditugu e, gazteak. Zoritzarres e, oso plaza gutxi dira, nik badakite bilbo aldean esaterako batzarregin eta segiduan amarr batek, batek baietan zan duela. Horduan, seguruenik e, itxaron zerrenda zabalaukiko dugu, baina honek bide bat zabaltzen du eta da un normalizatu eta sanatu daitekeen programa dela. Eta bestalde batetik, ba bueno, iparraldeko ikasleak ere gurera etortzea, eh Barnetegi batean egongo dira. Horrek ziurtatzen du benetan e, lortuko dutela e, euskera eh maila beharden e, euskera maila eta iparraldekoak ere hurbiltzea, ezta? E, guretzako ere oso garrantzitsua da, da iparraldekoak u frantsesa DH2an egin e, ikaslerik geienek. Momentu honetan aukeratzen dute, frantzesa, bigarren de behatzen, eta ikaslea, irakasleak behar ditugu. Bueno, ba, Iparraldeko irakasleak egokienak izan daitezkezta da, horretarako.